Omer deitzen da ostiralontan paueko hauzitegian aurkeztu behar den sudan darra, bai egon zen beste hogeita lau migranteekin batera pauera eramana izan aintzin. Joanden astean errefusiatuen aldeko kolektibota bokatuek errekurtso bat aurkeztu zuten italian pairatu -tratu txarrak salatzeko, bainan prozeduran berri gehiagori gabe iritsida notifikazio hau amaia fontan etorkinen kolektiboko bozera maila. Bagoitxak guaitatzen du bere arrete dure admisión Prada, Paueko, uh, tokiortan, eta erori da lehena uh, Omer izaneko batendako, Zudanekoa da, eta errezibitu du paper hori, paper horrek zer Lehenik egoitza asinatua dela Prada hortan, Pauen, eta firmatu behar duela bedaz hastean behaldiz, eta bi, pausatu baititu bere astarnak italian, Beraz, behar zuen, normalki, galegin, asiloa, italian. Eta beraz, frantses estadoak erraiten du, gu ez gira zuen uh, babes galeraren erantzure, italian da. Beraz, igoriko zaituzte gu, italianat. Beraz, somer, igoriko dute, italianat ez bagira mugitzen. Oek ez du ititaliara itzuli nahi beina austiraleko ausia ezten na suspentsiboa, Italiara bidaldezakete naiz eta ondotik auzitegi penalak han tratutxarrak pairatu dituela onartu. Nola den galdegin diogu amaia fontani. Esperantza badu beti eta bereziki horiek hainbeste gauza pasata, hainbeste humantate gabeko. Jazarpena eta portaerak ikusi eta ikustea hainbeste sustengu hoiek zinez bizki azkargak dira eta kemena emaiten die eta betti egiten digute hori. Eta omer lehena. Homer kemenez beteik da eta sinesten du ez dugu utziko. Anartean, Prada zentroan egoitza sinatua da omer eta astean bi aldiz joan behar du izenpetzera.